Яна і Йоланта підкинули Маю на машині на вокзал. Вони випили на прощання кока-коли, викурили по сигареті і посадили Маю на поїзд до Києва. Яна ввечері зайшла в кімнату до Івана. Здається, завтра ми теж поїдемо. Що, все? Ну, здається, все. Я поїду з Йолантою. Мені з нею цікаво. Вона як сестра мені. Ти сумуватимеш за мною? Я буду згадувати тебе. Я хочу, щоб ти запам'ятав мене. Ти дозволиш мені? Я думаю, я готовий. Тепер швидко стаю чоловіками. Так, я готовий. Яна залишилась у нього на ніч. Іван поставився до цього зі всією відповідальністю і виконав свій обов'язок. Уночі біля комена Богус сидів сам. Матвій відпочивав після важкого дня. У будинку було тихо. Богус дивився на вогонь. До нього у зимовий сад тихо зайшла Йоланта. «Любий, ти не спиш? Ти ніколи не спиш?» Вона сіла біля його ніг.